Fema Clark na Fema Reduction Show sana msikilizaji wa Fema Radio Show kukaribishe katika kipindi hiki cha vijana kwa takriban uh, wiki 18 tumekuwa tukizungumza masuala tofauti yanayohusu vijana tulikuwa tuna msimu wa 5 ambao ulikuwa umejikita kwenye kuzungumza maswala ya kilimo mnyororo wa thamani kwenye kilimo na mwisho kabisa tukawa tumemalizia kwa kuzungumza masuala ya uongozi vijana wanavyoweza kushiriki kwenye uongozi na masuala mbalimbali yanayohusu jamii nchini Tanzania. Lakini leo basi Fem Radio Show ya? inazisha inaanzisha msimu mwingine. Sino unajua bandika bandua ya. Na msimu huu basi tutakuwa mejikita kwenye kuangalia swala so lazima la kilimo lakini kwa upande wa umuhimu wa vijana kuwepo kwenye vikundi kama wanataka kufanya kilimo kama biashara. Na pia kwa tumefahamu uh, kuna sera tofauti tofauti lakini pia kuna matamko na maneno ambayo yamekuwa kizungumzo na wanasiasa asasi e, na vikundi mbalimbali kwamba kuna muhimu sasa wa vijana kukaa pamoja ili waweze kupata rasilimali za uzalishaji pamoja lakini pia vitu kama mikopo eh kumekuwa kuna msisitizo mkubwa sana wa kuanzisha kwa SACCOS na vitu kama hivyo. kwayo hiyo Fema Radio Show kwa msimu huu basi tutakao tunazungumza masuala mazima ya vikundi na tukizungumza ni jinsi gani basi mtu anaweza kuanzisha kikundi akamhamasisha wenzake wakaanzisha vikundi lakini vile vile jinsi gani naweza vikundi hivi basi vikaweza kudumu. Ya. Na leo basi kutuanzishia msimu huu wa 6 wa Fema Radio Show tutakao kuzungumza Maswala ya kilimo kwa nini tunasisitiza vijana wajihusishe na kilimo tuna takwimu nyingi sana na sababu nyingi sana Moja wapo ikiwa kundi hili la vijana nchini Tanzania ni kubwa sana kwa takriban naweza tukasema 65% ya wananchi nchini Tanzania wako chini ya miaka 25 ya na hiyo ni takwimu tosha kabisa kutuambia kwamba nguvukazi hii ni kubwa sana inaweza kujikita kwenye kilimo lakini pia duniani kwa sasa hivi kuna uhaba wa chakula na Tanzania imebahatika kuwa na sehemu kubwa sana ambayo bado haijalimwa na ni ardhi ambayo inaweza kutumiwa kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo Radio Show kwa msimu huu tutakao kuzungumza kuhusiana na hilo na hasa katika kipindi cha leo. Ya msimu huu umeletwa kwako na Best AC ACT pamoja na Ansaf lakini bila kusahau Femina ambaye ndio tunakuletea mdundo huu wa Fem Radio Show. Na leo basi ndani ya studio kama kawaida uko nami Rebecca Giumi. Femakla Fema Radio Show. Ya, yeah, na hapa kama ilivyokawaida, kawaida tukamsikilize uh, repota wangu Shaban Hussein akitokea kimbiji Kigamboni, kwenye kikundi cha Kigamboni Community Center, amezunguka uh, katika sehemu tofauti tofauti za jiji la Dar es Salaam akiuliza wananchi kujiunga kwa vijana kwenye vikundi kutawasaidiaje katika kilimo? Shaban Hussein, karibu sana. Tunasikiliza Fema Radio Show. ndio Horsi... maoni ya wananchi ambao wako Dar es Salaam kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio show kwa nini vijana na kilimo mimi naomba ni kuuliza swali moja msikilizaji ya unafahamu kwa kiasi gani kuhusiana na sera za vijana na kilimo eh kwa nmoja au nyingine mwae kusikia hata sera ambayo inasema kwamba vijana uh, wanatakiwa kuhusishwa au vijana ni muhimu mwepo kwenye vikundi ili muweze kupata rasilimali za uzalishaji au mikopo vitu kama hivyo eh ningependa sana kupata majibu yako kati tunaendelea na kipindi cha Fema Radio Show na ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi nijibu eh nijibu kwa kupitia namba ya 0753003001 na mimi basi nitasoma mauni yako hapa hapa ndani ya Fema Radio Show muda huu hapa bado niko na wetu wangu Shaban Hussein na time hapa basi atamleta jipange wetu wa leo kijana ambaye ana story inayoendana na kile anachokizungumza leo kwa nini vijana na kilimo Shaban Hussein karibu sana tena ndani ya Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Jipange, jipange, jipange, jipange.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 unge Fema Radio Show Asante sana Shabani kwa kazi nzuri kabisa ya kuripoti leo ndani ya Fema Radio Show umetisha sana wanangu au vipi <laughs> Safi kabisa muda wapa msikilizaji wa Fema Radio Show ni uh, time ya kwenda kumsikiliza rafiki tu Bwana na katika msimu huu basi anakuja kivingine kabisa eh sio Bwana Ishi ule uliomzoea tukamsikilize tena ndani ya Fema Radio Show tema hey, hey, hey. hey. ah. yani, kama maswala ya uongozi ndo hivi afazali tu niachie ngazi kila kukicha Malayiri? Mala, hili. Ujafanya hivi. mala hivi mwenyekiti hujafanya hivi mwenyekiti mara hivi mwenyekiti labon mpaka usiku wa manane napigiwa simu oh, mwenyekiti kuna shida hii sasa kuna maanaga nini kuwa kiongozi makini kio kiongozi ndo muda wako relax, kujiachia, kujiaachia na waongoza watu kwa mpango lakini sasa hizi lawama zimezidi kila kukita mwenyekiti mwenyekiti mwenyekiti afadhali basi ningekuwa mwenye ingejulikana moja kuli kuwa mwenyekiti eh lawama juu ya lawama eh mimi sio boya eh? Ninafahamu maswala ya masuala ya vikundi. Najua katika vikundi kuna waongozwa na viongozi. Nafahamu. Na mimi ndio mwenye kitu akikundi sijakataa. Menichagua kwa kura nyingi kabisa. Na nawakubali. Lakini hizo dawama zinanikatisha tamaa. Shida iko wapi? Eh? Kama sera, sera ziko wazi. Sera zinaeleza kinagobaga kabisa kuhusiana na vijana kujiunga kwenye vikundi ili kuweza kupata rasilimali za uzalishaji kwa pamoja. Sasa shida iko wapi? Sasa wanakikundi kikundi mnashindwa kunielewa, msini mimi. Mimi sina shida. Shida kuna baadhi ya watu wanakwamisha maendeleo ya vikundi. Eh? Kwa mfano huyu jamaa huyu naye mfatilia wa mikopo, huyu mikopo. Nashindwa kumuelewa, siju wanashuki binafsi. Vigezo na mashaiti yote tumezingatia kwa na masuala ya mikopo. Hasa nikifatilia mkopo na inambia Njoo, kesho, njo kesho, njo kesho, njo kesho. Kesho. Kesho. kesho. Mwezi mzima sasa umepita nafuatilia nafatilia. mpaka sodi hivi watu wangu vinatoa cheche za moto. Sasa huo mkopo au kopo. Matokeo yako sasa wana kikundo wanaanza kunilaumu mimi kwamba oh siwajibika. Akan ninawajibika vya kutosha. Lakini huyu afisa anikwamisha na we, na nakwambia wewe afisa wewe unavonisumbua. Kumbuka kwamba cheo ni dhamana, cheo ni dhamana. Kuna leo na kesho. Sasa kunizungusha zungusha huko. Kwanza wewe unazunguza zungusha kwa misingi gani? Wewe nani mpaka unizungusha zungusha? Eh? Sasa nakwambia sikuaachii. Tutaenda sambamba. Najua ni shida lakini nitakula na wao sahani moja mpaka kieleweke. Mhm. Mhm. Mm kacho. Asante sana wanaishi Eshi. <laughs> Msikilizaji, si nilikwambia wanaishi kaja kwingine. Unamsikia eh? Safarii tofauti. so ile ushauri ushauri. Anakupa makavu live eh ndani ya Fema Radio show. Ah, uh, twende na repota wangu wa pili ambaye ni Sofia mkala na yeye basi amemwoji jembe jembe ni wetu wa leo kusiana na kile ambacho tunakizungumza. Nataka kusikia sana mtaalamu leo atazungumza nini kusiana na mtazamo wa vijana kwenye kilimo lakini pia kuna kichochote atazungumza kusiana na jinsi vijana wanaweza kujiunga kwenye viku kundi na kufaidika kutokana na kuwa kwenye vikundi. Sofia, karibu. Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe, Jembeni. Yembeni Yembeni Jembeni Jembeni jembe jembeni fema club na fema radio show na fema radio show thank you so much sofia kwa kazi nzuri kabisa ya kumoji jembe jembeni wetu wa leo ndani ya fema radio show msikilizaji wa fema radio show mdogo mdogo eh unajua anakuja nani hapo themond karibu sana alafu nitakuletea sema na fema hapa hapa ndani ya fema radio show nimeitembea tembea barani na vision yangu Ilani kajonia when do my number natamani nikupe rasina nimejali wapendo heshima maneno yao matamu sikuembe mama sio nacho binakawa mbaya sana wa di sicunne di radio show ni muda wa kusema na Fema kipengele ambacho kinakupa msikilizaji nafasi ya kusema na Fema radio show unasema na sisi halafu sisi pia tunakupa nafasi ya kusikika kwa vijana wenzako Tanzania nzima kama tukumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza masala ya uongozi na nikawa nimeuliza swali kuhusiana na kuna umhimu gani wa vijana kushiriki kwa kupiga kura kwenye uchaguzi wa viongozi na na message nyingi sana ningependa pia kuzisoma lakini pia baadaye tutamfahamumu mshindi wa wiki lakini pia we msikilizaji utapata kusikia swali la wiki hii na we unaweza kuwa mshindi kwa wiki ijayo. Naomba nianze na huyo hapa anasema anaitwa Halfan Shabani wa Mwasauya Singida. Ni muhimu sana kwa mtu kushiriki kupiga kura ili kuepusha upingaji wa matokeo na kuchagua kiongozi unayempenda mwenyewe. Yeah, huyo ni Halfan Shabani. Asante sana kwa message nzuri kabisa. Oh, ningeanasema umuhimu wa vijana kupiga kura, uh, kwanza ni haki ya kila kijana ya kisheria ambapo kila kijana mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini pili inaonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kijana kuchagua kiongozi bora atakayetatua matatizo yake kama vile ajira, kupata mitaji kwa ajili ya kufanya biashara, kuandaliwa sera nzuri kujiajiri na mazingira salama na amani ya kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji. Mali, huyu ni A. Nkau kutoka Shelui, Singida. Asante sana kwa message nzuri kabisa. Ah, huyu mwingine hapa anasema vijana inabidi tujitokeze kwenye kupiga kura ili kupata viongozi tunaowapenda. Sasa basi tujitokeze kwa bidii kupiga kura ili tupate viongozi watakao mahitaji ya vijana na sio kubaki pembeni na kuanza kulaumu. Ni mimi Eliab Mlyuka wa Dodoma. Asante sana Eliab kwa message nzuri kabisa. Ah nyingine gina naitwa Masatu Bundara kutoka Musoma umuhimu uliopo kwa vijana kushiriki katika upigaji kura kwanza ni kumpata kiongozi bora na si bora kiongozi pia ni kutaka kubadilisha hali ya uchumi nchini na kuwepo kwa ajira kwa vijana Uku amani na upendo kutawala ndani ya jamii kutokana na uongozi bora na mimi naona ni message nzuri kabisa lakini kutokana na muda wetu basi inabidi ni msome mshindi wetu wa leo ndani ya Fema Radio Show na si mwingine bali ni Shamim Hassani kutoka Dar es Salaam. Shamim Hasani, hongera sana. Na Shamim alijibu swali letu kwa kusema umuhimu wa vijana kupiga kura inasaidia kumpata kiongozi bora na wampendaye kwa sababu wao wana uwezo mkubwa wa kufikiri. Na sisi tukoona basi ni message nzuri kabisa na Shamim akabahati kuwa mshindi wetu wa leo ndani ya Fema Radio Show.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 kujiunga kwa vijana kwenye vikundi kutawasaidiaje katika kilimo na kujibu swali letu andika neno radio acha nafasi jibu swali letu kisha tuma kwenda kwenye namba moja usisahau kuandika jina lako na sehemu unayetoka ndani asema fema, unasema na fema, lakini pia unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi kibao au vipi unasikiliza Fema Radio Show yes baada ya kusema na Fema msikilizaji wa Fema Radio Show muda huu hapa ni wa mishemishe za shamba yes shemi hapo napata nafasi ya kusikia vituko lakini pia mikasa ambayo wakulima mbalimbali vijana wanakutana nayo katika shughuli za kilimo na leo basi ndani ya mishe mishe za shamba tunakutana na kijana mwetu mtwangaja john Ewana, bwana alikutana na masaibu. usinajua tena tunazungumza masuala ya vikundi lakini saa nyingine huwa haendi vizuri na kuna wakati mwingine kwa wengine anakuwa bahati mbaya wanaungana lakini inatokea vile ambavyo haikupangwa kwa hiyo na alikutana na hilo yalotokea nisimalizie Tumsikilize mwenyewe mtanga John. Mishemishe za shamba. mishemishe za shamba unasikiliza Fema Radio Show e e, hivyo ndio tulivyofungua msimu wa sita wa Fema Radio Show tumekuwa na dakika thelathini nzuri kabisa za kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na vijana na kilimo kwa nini vijana na kilimo. Tumezungumza kuhusiana na uh, mtazamo lakini pia tumemmsikiliza Jipange wetu leo pamoja na Jembe na kidogo tukachombeza kuhusiana na sera na uelewa wa vijana kuhusiana na jinsi ambavyo wanatakiwa kuhamasika kujiunga kwenye vikundi. Ya, ambacho nimepata naweza nikasema ni masuala makubwa matatu. La kwanza, zuruu ya tatizo la ajira kwa vijana nchini Tanzania ni kilimo. Kwa hiyo kuna muhimu kabisa kwa sisi vijana kuona kilimo kama ajira na kujikita. Lakini pia unganishe nguvu na kuunda vikundi ili tuweze kuzikamata fursa mbalimbali katika kilimo. Na la kabisa sisi kama vijana umefika wakati sasa tubadili mtazamo wetu na kujiunga kwenye kilimo kama biashara. ya Femina Radio Show imelitoa kwako na best dialogue ACT pamoja na Ansaf bila kusahau Femina lakini pia Rebecca Gyumi nikiwa hapa ndani ya studio kama kijana mwenzako tukilisongesha gududumu hili pamoja. Mpaka wiki ijayo usikose kwa sababu mada ndoi inaanza. Tunazungumzia ya ya vijana na vikundi. Usikose lakini kwa leo naweza nikasema heri, tukutane tena wiki ijayo.